До всіх цих мотивацій хочеться додати вельми спеціальну спорідненість Венеції зі Львовом. Ще одним нині занепалим містом, яке в силу географічної похибки уявило себе розташованим у самісінькому центрі, тобто серед земель. Щоправда, львівська середземність інакша. Вона стосується дещо східнішого пункту перетину морів Балтійського і Чорного. У цій книжці я ще повернувся до цього моменту. Львів і Венецію поєднано левом. Венеційський лев крилатий. Він є атрибутом, я нічого не плутаю, атрибутом, не символом, святого Марка. Для того, щоб місто його набуло, потрібен був подвиг венеційських міщан Рустічо і Боно, які викрали нетлінні мощі, з окупованої сарацинами Александрії і перегнали їх морем, а як інакше, до Венеції. У Львові лев не набутий, а вроджений. Місто отримало своє ім'я ще перед заснуванням. Так у наші часи завдяки УЗД отримують імена ще ненароджені діти. Залишається нез'ясованим, чи не мав королевич лев серед своїх духовних патронів святого Марка? Якщо так, то левийна лінія зв'язку між Венецією і Львовом робиться чимось більшим, аніж випадковий геральдичний збіг. Проте значно відчутніше обидва міста поєднано водою. Це єдність недвійників, антиподів. Тобто Львів є антивенецією. Він розташований на протилежному до неї полюсі. У Венеції вода з'їдає місто, у Львові навпаки. І якщо Венецію знищить потоп, то саме він, єдине стихійне лихо, яке Львову нітрохи не загрожує хіба що потоп фекалій, однак про це в іншому місці. Тут я обмежуся лише за увагою, що Львів на той час був містом, яке я знав. У своїх писаннях про нього я йшов усе далі, в тому сенсі, в якому дедалі досвідченіший коханець іде все далі, в любощах зі своєю дівчиною, все тонше розуміючись на всіх її стогонах і схлипах та їхніх відтінках. Тепер, коли я більш-менш пояснив, чому Венеція, перейдімо до таємної місії панів Аполлоні і Россі, проте спершу про труднощі описування та орієнтацію на місцевості. Венеція присутня всюди. Вимовляєш найзвичайніші слова на зразок «лазарет», «арсенал» або «карантин» і ти вже в ній, бо всі вони з неї. Вона в малярстві, поезії, романах, фільмах, п'єсах, кліпах, комп'ютерних іграх. Венеція кровозмісна, інтенсивно інцестуальна. У ній перемішалися смаки, жанри і стилі, здається, всі. Казанова з Гемінгвеєм, Донна Леон з Мадонною, Томас Манн із Джонні Депом, Отелло з Карпаччо, а Райнер Марія з Джеймсом Бондом. Якщо я скажу, що на світі існує 100 тисяч творів мистецтва, присвячених Венеції, то ви мусите повірити, бо їх, цих творів, усе одно не злічити. Написати 100 тисяч перший роман про Венецію – ідея чудова, але безнадійна. На Венеції знаються всі, навіть і ті, хто ніколи в ній не бував. А є ще ж і ті, хто побував у ній, і їх мільйон мільйонів? Офіційна статистика свідчить, що тільки туристів-одноденок у ній 50 тисяч на день. Усі вони, безумовно, що називається, відвідують. Себто роздивляються, торкаються, фотографують, фільмують, записують і купують на пам'ять. Можна припускати, що таким чином на світі щороку додається 18 мільйонів 250 тисяч людей, які знають Венецію. Тому писати про неї означає виставляти себе на посміховисько. А щоб не виставляти, слід знати її не так як усі ці 18 мільйонів 250 тисяч, а так, як я тоді, в тому березні, уже знав Львів. Пишучи про неї, слід бачити її до найменших подробиць і вміти по ній пересуватися із зав'язаними очима. Хоч по ній із широко розплющеними пересуватися вельми непросто. Та й що означає в її випадку «до найменших подробиць»? Подробиць у ній жахливо багато, їх безліч. У перверзії я іноді кажу не безліч, а сорок, бо це число начебто й означало безліч серед євреїв Джудекки. Так от, подробиць варто знати якнайбільше. І завжди тримати їх на похваті, ніби Джокера. Навіть якщо за весь роман, жодного разу так і не згадаєш. Рівно три місяці – від 13 грудня 1994 до 13 березня 1995 року я тримав на похваті, скажімо, те, що у 1770-х по всіх домах Венеції запанувала мода на гарячий шоколад. У романі ви цього ніде не знайдете. Хоч і з цим гарячим шоколадом на похваті, як ще з тисячею незгаданих подробиць, роман писався впевненіше. Відомо ж, якщо ви хочете щось розповідати, то повинні знати про це щось набагато більше, ніж зможете розповісти. Я провів у Венеції не цілу добу, а через два роки, дев'ять місяців, почав писати про неї роман. Я потребував джерел. Я, висловлюючись поетично, прагнув до них припасти грудьми і всім собою. У моєму розпорядженні були надзвичайно добрий і докладний, виданий у Фалька план міста, трохи приватних фотографій, переважно зі мною, не з Венецією, хоч якісь голубині крила на тлі прокурації таки проглядалися, і куплених у кіоску серійних поштівок. Перед тим, як сісти за написання першого речення, я обклався кількома знайденими в бібліотеках, і позиченими у друзів путівниками, польськими та російськими. Інтернету не було, та не було й комп'ютера. Чого ще не було, то це мінімального шансу поїхати ще раз туди і все розглянути на місці.